Fredagsfrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. <gör> HitsFM. God morgon, kära lyssnare. Varmt välkomna till fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Som en bygg med mig, Janne Holborn. Har ni det bra? Oktober är ju fantastiskt så här långt, va? Vilken oktober, vilka färger. Jag vill till och med säga att jag tycker hösten. Hösten är bland de... En av de fjärde bästa årstiderna för mig tycker jag. jag. Ligger nästan på pallplats alltså fantastiskt och september har varit underbart och augusti. ja, ah, alltså det, ah, det är så det är skönt man, liksom, man känner att man liksom det är bara kärleken bara liksom på något sätt flockar sig. Och idag ska vi prata om väljärn. is what she did See, she said love was so much better the second time around And ooh, darling The med Sil Silvan, gamla New York Dolls-medlemmen, började dagens program. Ja, hoppas ni är uppe och dansar nu och håller på att brassa frukost eller vad ni gör för någonting. Har ni, har ni tänkt på en sak? att Utan skap, då blir gemenskap bara gemen. Att känna samhörighet, att höra till och veta att man med sin del tillsammans med alla andra delar Bidrar till helheten, skapar i grunden mening och förståelse. När livet är som bäst är det lite som ett knytkalas, ja, alltså ett lyckat knytkalas. Där var och en tar med sig av sitt för att vi tillsammans sedan ska dela med oss av och bjuda varandra på nya smaker, nya möten, nya möjligheter och nya utmaningar. Det är där i gemenskapen som plötsligt allt är möjligt. Det är rent av så att enligt dagens forskning är känslan av gemenskap grundläggande för alla individers utveckling. Men vad händer då om känslan försvinner? När vi tillsammans byts ut mot vi och dem. Vad återstår då när man tar bort själva skapet i gemenskap? Och bara gemen återstår? Kanske just bara det. Gemen. Alltså gemen på det sättet att vi går från att ha sett de stora penseldragen tillsammans till att ägna oss var och en åt vårt eget lilla klotter. Det där lilla runt det egna jaget blir medelpunkten som ett helt universum ska snurra runt. Men eh, även gemen på det sättet att vi blir elaka och, och rent av dumma klär oss i natsärk och tar på oss dumstruten som är så imbecill att den dessutom täcker hela ansiktet och ställer oss iskallt för gränsen för att mota bort dem som verkligen behöver vår värme, vår gemenskap. Men det är klart, det går tydligen också bra att för ett helt land att vara gemene även inom en gemenskap. Oavsett om landet stavas ungen som bygger murar av taggtråd för människor på flykt eller för den delen Rumänien eller Bulgarien som väljer att cyniskt exportera sitt land till kortakommanden. Då säger jag bara några exempel på hur vår europeiska gemenskap urholkas. När enskilda länder byter bort vi och tillsammans mot vi och dem. Oavsett om det beror på dig eller mig eller gemene man eller kvinna eller en eller flera stater är det hög tid att vi hittar en väg framåt, tillsammans. För utan skap är gemenskap bara gemen. Och du, vem vill gå på ett sånt knytkalas?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 When the sun part takes you Out of nowhere When the background fades Out of focus As the picture changing Every moment And your destination You don't know Lallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Oj, oj, oj. Maj 1982 så kom den där Avalon med Roxy Music. Åh, oh, vilken Ah, oh, Man ser liksom Brian Ferry glider in här i en klubbläser. Lite snyggt sådär med en slip. Och en som glider in lite snyggt här på morgonen också. Ja, nästan fan är klubbläser. I varje fall med, med, med, med lite klubbemblem och grejer på sig. God morgon Bo Nordin, vad kul att se dig. God morgon, god morgon. Ja, hur känns det? Är det bra eller? Känns bra. Ja. Gör det. Mm. Ja, Jättekul att se dig du, du, Jag måste innan vi går vidare här måste jag bara, bara liksom ställa en fråga, en första fråga här. Så. Bo, ska, hur ska, ska jag säga? God morgon Bo Nordin, eller hur ska jag säga egentligen? Bosse. Bosse, för du stavar Bo med två O, ja. eller hur? Vad kommer du att säga? Det är nog så att morsan tyckte det var lite för kort namn, och ah, okay. dig ja. och då blev det ett extra ah, okay. ord. Ja, just. Mm. Men, men det hörs inte. Nej. Eller hur? Det, man säger inte så här, det där. Det där. Fast det kanske var så, Boo! Kom in och ät! Så <laughs> var det <jag> säkert. <laughs> men du, ja, men vad kul att du är här. Vi ska ha en riktigt härlig stund tillsammans. Mm. Men jag brukar, jag börjar som jag alltid börjar då, jag säger så här. Vem, jag, jag brukar inte alltid säga så här men, men i det här fallet måste jag säga så här Vem är Bo Gösta Christer Nordin? Gösta Skrabb Ja, ja. ja Gösta är din far så det, det, det, Ja, vad bra ja. kommer ursprungligen från Näsjö Flyttade till Tranås 81 Började på ett litet företag som heter OEM som har 15 anställda Oh, ja, det var inte mm. mer än då. Mm. Tranor idag tranos enda peppa, peppa börsnoterade bolag mm. som går som tåget. Ja. Och är väl lite, ja. Ja, lite större. de är lite fler än 15 idag va? Ja, typ 1000. Ja, mm. <laughs> eller hur? Mm. Ja. ja okej, okay. så det var jobbet som, som det var det. Ja, det var inte banden då. Nej, det var snarare så när man kom till Tranåsspelare bandy att man sa, hur, hur kan de bo i Tranos? Ja, <här> just det. Ja, för det där är ju en klassiker. <här> Nässjö-Tranås-rivaliteten i, i, i banden eller mm. hur? Det har det alltid varit. Det är väl lite hårt kärlek. Ja, just det. Ingen skulle vilja vara av med den andra, men... Ja, men lite så. Lite så, så. Då. För mm. du lidade bandy i, i Nässjö, eller? Jag lidade sen, ja... Sjuårsåldern upp till okay. 21. Ja. Mm. Och, och då flyttade du hit. Lade du bandyklubban på hyllan då eller? Ähm, då hade jag börjat med orientering mycket. Och tänkte att det ska jag satsa på. Men sen drog det lite ändå. Och, var och tränade lite med boys. Men ähm, det blev sen Lövsta. En säsong. ja, okay, ja. ja Lövsta, ja, vad häftigt. Mm. Ja. Ja, det var en kul tid. Ja. Mm. Där var det så liksom gamla boysar som... Liksom det var... Ett, som inte ville träna men som ville lira kanske. Precis. Så det var att lira, två mål och så skjuta straffar. Aa. Sen var det klart. Ja, det är så kul. Mm. Du, eh, vad sa du? Orientering sa du? Ja, ja mm. men det, för det är du... Det, det, det, det, det skulle man nästan kunna säga att mm. du är besatt av. men alltså, allvarligt talat. Hur kul kan det vara? i du omkring i skogen och sen liksom åker runt mm. ett års, en vecka varje år så träffas ni och så sitter ni på pinne och bajsar ute i skogen. Är det här liksom... <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men... Eh, jag märkte ju det efterhand jag, när jag tränade att eh, just då, orientering passar mig bra. Man får både fysiskt och eh, man får använda huvudet lite och komma ja. ut i naturen. Ja. Va, gjorde du värnplikt och sånt där också? Eller? Eh, värnplikten gjorde jag i Eksjö. Ja. Men det var, det var inte där liksom så här karta? Och... Nej, Nej. Ja, men vi hade ju användning för det. Ja, det är men det du hade... ju lite specialuppdrag så här du som kan orientera och springa ja. stick iväg. Men du är, jag vet att du är, du är verkligen liksom du är verkligen biten. För, för berätta, vad ska du göra idag? Ska upp till Stockholm och springa stafett imorgon. Ja, okay. En sån bred 25 man i varje lag. Totalt sett är det väl 10 000 som springer. Tror du, om man, om, man, om, man, om man räknar bort själva kartan. Alltså om man inte pratar om kartan. Vad är, det, vad är den viktigaste grejen för, för en orienterare? Är det kompassen, eller är det skor, eller är det tumvantar, eller så här, tvarskydd? Ja, det är väl egentligen över att man inte springer utan att veta var man är. Så kartkontakt är ju väldigt viktigt. Aha. Och sen är det ju egentligen är det ju att ge upp, kämpa. Ja. För det, för, det, för det är verkligen liksom orientering på något sätt, mm. eller hur? Va? Det är väldigt lite. Mm -hmm. Jag kommer ihåg, det var ju var det 2000, hjälp mig på, 2008 tror jag var i Ekhöva. Mm -hmm. Alltså oringen, eller, eller mm -hmm. fem dagars. Oringen heter det nu. Mm -hmm. Och då, då hade ju Trons eh, första sträckan till och med. Så, där, kommun, mm -hmm. så vi var ju där nere hela veckan. Och det var liksom helt fascinerande. Det, det som jag var mest fascinerad av, det var liksom när det var färdigsprunget. För det var ju liksom halvpisväder bitvis också. Då har det lätta blåser ju hela tiden där dessutom. Och Då stod folk med droppande näser liksom i klungor, så här, fyra fyra, runt över hela området och med näsan ner liksom, och, och, och tittade i kartan. Då mm. berättade man hur man hade sprungit mm. eller inte sprungit eller så här, för, för, för varandra. Så, här. så det verkar vara en enorm gemenskap i, i orienteringsvärlden. Ja, det är det. Och, och just det här med analyser har ju blivit mycket nu. När man kan se i efterhand vad man hade för sträcktider och vilka... De andra, vad de hade för tider och sådär. Ja, så just det. Det är mycket att analysera ja. och se hur man kan bli bättre. Och, och, och enormt high-tech nu, Frida. Med, med den här pinnen. Och... Ja, och det, det har ju faktiskt blivit en tv-sport. Och det är faktiskt riktigt spännande. Ja, ja men det är jag jag, jag jag tänkte så här. Orientering på tv. Ja, ja. Det känns ju lite som liksom. Jag vet inte, som en symfoniorkester för döva mm. eller något sånt där, mm. men, men det är jättespännande. så får man se den där blup, blup, blup, blup, blup, på kartan så missar de precis ja. Mm. ja Men du, mm. eh, och, och, och du är ju aktiv inom sol va? Är det det som är din orienteringsklubb eller någon annan klubb eller hur funkar det där? Ja, det är ju, så, så väl, är ju min eh, huvudklubb, kan man säga. Okay, ja. e, och um, där är jag med i styrelsen, okay. i klubben. Och så är jag med i spårkommittén, eh, som håller på med alla spår i Ilängeservatet. Ja. Både skidspår och ja, även sommar. Men visst är det så, Bosse, att är man Tranosbo och, och, och inte har världens bredaste arsle som man sitter på hela dagen, utan man då och då är ut och rör sig då är sannolikheten ganska stor att man har sprungit på dig runt illan. Det är det, det är alldeles säkert. Antingen mm. när jag är jag ute och grejar med någon ja, en spårkälke eller en röjsåg eller så är jag ute och springer själv. Aha. Så att, det är, det jag är ofta. Ja men alltså, för jag ser, vi är ju bättre vänner på Facebook bland annat och jag ser ju, det du, du, du verkar ju vara liksom, det verkar ju vara nästan så att jag var tvungen att kolla när du kom in här i morse så att du verkligen hade liksom inte en röjsåg med dig in, för det hade inte varit så jättekul om du liksom, för, för, för det, är, det är, i år har det väl varit ett brutalt röjår också, det har varit mycket röja hela tiden. Ja det har ju varit, vi har ju röjt i tre omgångar i år. I normala fall så röjer vi två gånger. Jaha, så det, ja, det, så så. Att det är ju minst en gång till. Ja. Men du, för det där är någonting som, som, som ni som förening har tagit på då? Ja. ja, det har vi gjort. Och det är mycket att vi har vår klubbstuga i området. Ja. Och å andra sidan som orienteringsklubb så kan vi ju klara oss rätt bra ändå utan ja, ja, stigar och inte... så. Ja, men, men det har vi tagit på oss. Så. Men... Och det är ju mycket på skidspåren. Men sen måste ju skidspåren ha ett bra underlag. Ja, just det. Vi får ju inte så jättemycket Nej. snö här. Men du, varför gör du det här för? Varför, varför ägnar du inte åt att pilla i naven istället och sådär? Nej, men det är ju ett sätt att betala tillbaka tycker jag. Jag har hållit på med det här sedan jag var pojk. Ja. Och ja, det är mitt sätt att betala tillbaka kan man säga. Det låter ju jättefint. Betala tillbaka. Tänk om fler skulle tänka så. Att, att Vi har inte bara rättigheter, vi har skyldigheter också. För det är, ju så, det är ju så idag. att Vi pratar om volontärsamhället och det blir väl jättetydligt idag med, med inte minst allt från soppkök till vad det nu kan vara för någonting och, och inte minst alla föreningar som gör ett fantastiskt arbete. Alltså, samhället skulle inte fungera utan de här ideella insatserna. Nej, framförallt inte sånt här med spårarbete som är ja, otaliga timmar. Skulle man betala för det här? Liksom det... Ja, det inte, ja, det skulle inte gå heller. Mm. Men du, handen på hjärtat det, det är väl ett, ett litet gubbdagis det där, eller? Berätta lite, kan du inte berätta? Jo, det är det. Och speciellt i år då, när just nu är jag utan arbete då. Och då har vi dragit ihop ett gäng gubbar på, på tisdagar. Ja, där vi jobbar, och fika lite ja. snacka skit ja, och... det, det är många sanningar som avhandlas där. Kan jag tänka mig. Ja. så att det är lite här. Ja. ja, vad kul, det låter jättespännande Du, eh, ni lyssnar på Fredagsföralland morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8 Zoomen byggd med mig Janne Holm Och vi har eldsjälen, får jag säga det? Eldsjäl får man väl säga Bara, var var inte, bara du inte brinner upp så, ja. så får du vara eldsjäl Bo Nordin, som är en en Tranås profil. Men det är, det är ju faktiskt så eh, du, är en, du är en hyfsat duktig fotograf också. Ja. Oh. och så var Han ödmjukt. Han, är, han är en hyfsat duktig ödmjuk fotograf. Det är ju till och med, det är till och med så att de här stora eh, skyltarna på 32an när det är, framförallt när det är motiv från skönsomen då är det du som har stått på eller stått, som har tagit bilden eller hur? Jag har tagit ett par stycken, ja. Mm -hmm. ja. Men nu var det någon ful fisk på... Ja, på... Oh, det är inte min. Nej, <laughs> först trodde jag var hasen, var det var Svante att men så var en som <laughs> ja, man kanske lite fel. Du, eh, Roxy Music, det var, det var ju något som du önskade, eller mm. hur? Mm. Det här har du också önskat det. Eh, Poets of, of the Fall. Det passar ju bra med höst. Mm. Eh, fast jag tog något som heter Running Out of Time. Jag tror mm. inte jag hittade den som du önskade. Skulle du Mm. Men, på med tekniken. Och så tog musiken slut. Jag har lite problem. Jag skulle ringt Anders Jakobsson våran utrikeskorrespondent i Mjölby men som det verkar så verkar inte feletonen fungera. Så vi får se hur vi, hur vi löser det. Vi har ju så mycket att prata om Bonodin som är dagens gäst i, i Fredagsförhandlingen. Så det löser vi. Du Bosse jag, jag tänkte på en sak. Det här med de här fantastiska bilderna som du tar eh, ifrån, ifrån, ute på sjön så känns det som att du sitter liksom i sjön på något sätt eller hur? Alltså det, det, de är så, förstår du vad jag menar? De, är, de, är liksom, de, är, de känns inte som att de är tagna från en båt de känns som att de är tagna från vattenytan eller från en kajak ah, det är kajaken va, eller hur? Mm. Men du, hur är det? Kan inte du beskriva hur är det, hur är det liksom att jag höll på att säga ro, paddla jag man inte paddla. Hur är det att paddla kajak? Jag tycker det verkar enormt svårt Ja, det är det ju inte. Det finns ju mycket olika kajaker. Så att. Det finns ju kajaker för varje person. Varje kunskap. Så att. Men vad har du då? Har du, har du en sån här amatörkajak, eller? Nej, ja, inte riktigt. Som jag skulle sätta mig i den och släppa runt. Det skulle du nog. Tack. Ja. Ja. Bra, då har vi löst det. Ja. Ja. Men vad, vad är det som är så speciellt med, med just kajak då? man kan säga jag har alltid varit fascinerad av naturen och eh, sen när man flyttade till Tranos, då har vi ju en fantastisk sjö eh, och jag var ute mycket i båt till att börja med sen blev det mycket långfärdskriskor faktiskt, så vi var ute på sjön och eh, det här med kajak kommit i om led det att det är ju samma känsla som långfärdskriskor är och Okej. glida ut i en kajak. Ja, så ljudlöst då. Ljudlöst. Vyer och... Fast, fast skillnaden är väl att liksom när du åker griller är det ju is på, eller hur? Jo. <laughs> alltså, jag vill ju inte vara petig sådär, men... men <laughs> ja. Ja. ja. Men jag paddlar ju på vintern med om det är lite dålig is, som vi säger. Det du, du gör det. Men du, har du varit med om något otäckt då? Nej. Du, har du aldrig slagit runt eller något sånt där? Eh, jo. Men no, det är inte speciellt otäckt. Jag vet det. hur man gör. att ta mig upp igen. Ja. Mm. Och det är väl en förutsättning, eller hur? Va? Alltså det bör man känna till. Och så är det nog med alla mina intressen. När jag börjar med något, då vill jag... Ja, då vill du gå all in, så att säga. Precis. Ja. Så det är likadant långfärdskrisko. Det här har ju gått sådana här ACE-bedömningskurser. Jag är ledare i Linköpens lin långfärdskridsklubb. Ja, och... titta. Ideellt och... arbete igen. Det är payback ja, det. lite överallt ja. på något ja, sätt. Sådär, du, va? Ja. <laughs> ja, men det är väl jättebra. Mm. Men du, det var en sak som jag funderade på som, som du sa här alldeles nu som jag, som, jag, som jag lite reagerade på. Så du sa det så i en bisats. Så här, typiskt Bonodins tyssar Du sa att du du, du inte har något jobb just nu. Just nu har jag inget jobb, ja. Nej. Men... Hur länge har du varit arbetslös då? Ja, nej, men jag, nu har jag varit sedan eh, april kan man säga. Okej. Okay. Eh... Jag slutade på igen av olika anledningar. Jag har jobbat där i 29 år. Ja. Tyckte att det är väl inga problem att få ett jobb? Nej. Jag jobbade ju typ en 5-6 timmar varje vecka. Ja. Eller, ja. Ja. Och fullt upp. Ja. Tyckte att man var i, i centrum. Ja, eller hur? Ja. Men, sen sen just när jag slutade, då, då var det soprent på ja. annonser. Ja. Och sen nu, det finns ju jobb men ja, jag har mm. nog sökt hundra jobb det och, så, och så, har du så... ju till intervjuer och grejer men... Ja, ja. du blir bland annat där liksom mm. fyra Mm Men, men, men, men varför, varför blir det så här då? Varför, vad, tror, vad, vad tror du själv? För sånt där tar jag ju på självförtroendet Ja, man börjar ju fundera men jag tror en av anledningarna är faktiskt att jag är 50 plusare. Ja Ehm Sen är det i allt annat jag gör Jag, jag, jag är inte bangen och Jag, jag hoppar på allt möjligt ja, Och sådär Men eh, på något sätt tror jag Man har förefattat meningen Just att eh, han kommer inte att, Liksom att trivas med det där Och han, han vill inte göra det och, Nej, Han är för gammal och, och han har haft andra jobb Liksom som något annat Men ja. Mm. Ja. Du, alltså, För det, det du berör nu alltså det, jag, jag, jag coachar ju lite människor runt omkring så här och det här är alltså på, i Sverige så är det så att på något sätt så är det bitvis så har vi nog gått lite fel där vi där vi liksom tror att ålder är en belastning. Där erfarenhet är en belastning. Så att nu kan man ju nästan se platsen ana så där det står så här: Du ska ha 20 års arbetslivserfarenhet. Du ska vara max 22 år. Du ska vara flexibel, van och jobba självständigt och kunna jobba i grupp. Kunna ta order. Och allt. Alltså där man söker någonting som inte finns. Och, och, och det finns någon form av åldersdiskriminering som gör att det, precis när man har passerat 50 och en, en bit där, så, så, så, så sorteras man in i ett annat fack. Vilket är fullständigt vansinnigt. Idag var det däremot en jäkligt bra artikel i korran om ett it-företag som heter Know It, som faktiskt har fattat det här med att. att Erfarenhet. Det, det har liksom någon form av koppling till ålder där. Så man rekryterar ju stenhårt nu på, på seniorsidan, då, eller på en, vad man kallar, jag tror man kallar det för Nestor, eh, alltså 50 plussare Och det här är ju, nu sitter du där i ditt företag här i, i Tronsbygden och så tänker, fan, vi skulle behöva en kille som kan sälja eller som kan liksom ge sig på det. Ja men fan ring till Bosse då Jag kan lova Då har ni en eldsjäl på jobbet Eller hur Nu, nu, nu ber jag med ursäkt på Nu gjorde jag en platsannons här. Det var inte meningen <laughs> Men, men äh, äh, äh, rätt ska vara rätt på något sätt Men du äh, jag, måste, jag måste bara ställa en fråga Hur går det med golfen egentligen Ja, det går väl inte för jättebra <laughs> Det var ja, nog så bättre ja, än de med men ja, ja. Vi har ju lirat ihop lite då, När det har varit lite så här tävlingar Då har jag alltid tänkt så här Fan vad bra att busse med." tänkte jag För då kanske jag inte kommer sist ja. Ja. Men Det gör jag ju ändå liksom men, men, men jag har ju ändå det som en tanke Ja men golfen hinner inte med på samma sätt eller? Nej, det gör det inte. jag inte. Jag spelar onsdagsgolf för gjort eh, i, i sommar och det har gått hyfsat bra. Har alltså, har det? det. Jag. ja, ja. Men, eh, men det passar inte mig riktigt mentalt. Aj, tror jag. jag vill eh, ju sämre det går ju mer vill jag Kämpa, ja. och där det här håller inte riktigt Man ska bara vara cool Ja men, ja, men lite så är det faktiskt mm. här, va? Det, det, ja, det går liksom inte, det går inte det, det, Jag tänker så här, om jag lägger på ännu mer Om jag slår ännu hårdare, fortare mm. Och, och så, så, det brukar inte hjälpa heller Så här, <laughs> nej jag vet inte fan Det man ska göra för det så här Och ni, ni lyssnar på fredagsförallan Gäst i, i radion eh, idag är Bo Nordin, Och det ska ni ha klart för er Det är inte vem som helst Här kommer Lars Winnebäck Jag tror att det är Marcus, han som hade en V8 i bröstet. Jag minns när han sa: Nu får du skylla dig själv, nu blir du skyller. Han sa att den klassen är många. Sen såg vi något försvinna i Marcus, men vi andra i en plats som låter. Bredast talan med Jan Holborn. God morgon, önskar Hits FM. Ja, ah, jag tonade lite där. Åh, oh, nu funkar tekniken. Jag är så oerhört imponerad. God morgon, god morgon, Anders Jakobsson, vår utrikeskorrespondent. En långt norr, i, uppe i Mjölby. God morgon, god morgon. Hej, och jag hade jätteproblem med telefonerna. Jag vet inte var det var för någonting, men det släppte nu. Men du brukar väl lösa såna här tekniska problem. Ja, ah, eller hur? Framförallt här i radiostudien brukar det liksom brumma och tuta och pipa <laughs> lite sådär. Så, så att eh, man känner sig lite som den där... Igår, igår så åt jag sen lunch och då hamnade jag framför tvn. Och det var en repris på en dokumentär som hette Mannen som räddade världen. eller något sånt där. Ja. Så, så Har du sett den? Eller? Nej, men jag har hört talas om den av en före detta ledamot av sovjetiska vetenskapsakademien, vetenskapsakademin okay. som heter Lennart Stenfloh. Okay. Han gjorde 75-årsporträtt på honom i våras. Han berättade just den här ah. historien. Ja men det har gjort film om det här sa Men det är inte många som har sett det. Nej. Och... Han stuntade helt i varningarna ifrån. Ja. Som det bättre visade sig vara falska de ja. kända precis. Var det Precis. Ja. Han hade alltså kunnat förintat världen för han, han var den som skulle trycka på knappen så att ryssarna liksom gjorde motattack då. Ja, jag, jag kom in på slutet Det var fantastiskt gripande för han återförenades Med sin gammal, gamla mamma också Och Kevin Kostner liksom och, så och, och, alltså, och den måste ju finnas på SVT Play Så den kan ja, vi rekommendera var... alla ja, Det gick väl i tisdags kväll på dock ja, ja det, var, det är ju ja. så sent för en gammal man Ja det är, ja, ja. Ja, ja. Det, det är sent för mig också Ska jag dem för det Och jag är ju inte så gammal <laughs> Men, men ja, den rekommenderar vi. Skit i det här uh, Bully Bumpa, eller Dobby -Do, eller vad det heter ikväll. Utan titta på den istället för att se en riktig hjälte i aktion. Ja, du, vet, du vet, förresten apropå hjältar, Anders, så har jag, ju, jag har ju en hjälte i studion idag i form av Bonodin En riktig sån här eldsjäl som, som lägger ner fantastiskt mycket tid för att uh, hålla spåren uppe och allt vad det nu kan vara för någonting med röjsågar och spänger. Spänger, jag tycker det är ett så vackert ord. Spång ja. i pluralis. Spångar ja, eller spänger. Han, han är en sån som behövs i föreningslivet. Eller hur va? Mm. Alltså, det, och, han är en sån som behövs i samhället. Det skulle ja. inte funka annars. Men du, han är ju dessutom en inbiten orientering. Och då vill jag minnas att du har ju ändå försökt på något sätt att prova på orientering va? Kan du ja, inte så... ja, det var ju kan inte det i eh, realskolan här som vi fick pröva på orientering och jag sprang tillsammans med en kamrat och när vi kom i mål så äh, så var vi faktiskt de enda som hade tagit de här kontrollerna. Ja du ser det var början på en. stort kom det igen. var i pelordning. Aha. Men jag tyckte att vi kunde få ett, ett första pris ändå men det gick inte. Nej. Men sen, sen kom jag på en sak. Ja. Att gymnastikläraren han var ju ganska lat. Han hade ju åkt bil och placerat ut de här skärmarna. Ja, okay. Och de var aldrig längre än 20 sten. 20 steg in i skogen Frå, från, från vägen. Ja. Och då tänkte jag att om jag deltar i någon mer orienteringstävling så ska jag så ska jag alltid följa vägen ja, springa ut med vägen. Ja. men på den ting kunde jag ju springa i alla fall ja. inte, inte riktigt i rätt riktning Nej. Nej, den Nej. enda anknytning till orientering jag har nu det är att min son bor på oringen 5 det är ja. det området som ja. har vuxit upp i Mölby efter oringen 2007 2007 ja just det ja. säger man oringen eller säger man fem dagars ja, det är ovet Ja, nu menar säger man o ja, Man gör det, ja. ja. Men förr var det fem dagar. Ja, och då körde man fem dagar i sträck om säger nu har man en sån här vilordag ja, för att ja, ja. få ut eh, folket och turista lite där en ja, dag. Det, det var ju ett, ett evenemang här i Mjölbyt som verkligen lyfte stan och som ja. gjorde många rätt glada. Absolut, inte minst pizzabagarna. <laughs> ja, det gick i skytteltrafik sådana här kartonger ut i området såhär. Men, de, men det, ni vet att, att de gamla orienterare som har lagt av de, de, de springer bara sittringen. <laughs> jag vill om jag är, ursäkt, det är lite tidigt. Ja, ja, eh, ja. Men, de, men det var, var så som, som var roligt med, med oringen i Mjölby. För, för jag vet inte, radio var där. Jag tror P4 Östergötland hade ja, tältar och allt upp. Ja, det var ett stort evenemang. Verkligen. Men det som var roligt det var ju det var ju när den här platsen, boplatsen, skulle evakueras. För det regnade ju nog kopjöst den här veckan. alltså Det var ju skitväder, alltså. Ja, det stämmer. Och när de här stackars husvagnarna som hade kört fast, och, och det var ju bandvagnar, och jag tror Laban i nerifrån, eh, var där med sina bandvagnar och, ja. och, och drog loss Så det var ju folknöje, man satt ju där på andra sidan 32 och, och njöt. Jag älskar arbete jag kan titta på i timmar. Men Det där, det där brukar vara ett vanligt problem när oringen. Jag har ju jobbat ihop jobb många år med Carl-Johan Norén och, och han missar ju inte den här. Han var runt upp i halsberg ett år tror jag. Ja, okay. De fick rala oss bilar. Ja, <laughs> ja, med allt med allt trakt hade traktorer. Ja. Så där, ja, det är, det är det svenska klimatet som är lite... Mm. Men det är fascinerande med Karl-Johan Han blir skjutjärnsjournalist en gång om året. Ja. Och, ja, och det är ju under -ringen. då ringen Då sprutar det ut intressanta reportage. <laughs> korgen har väl kanske en av Sveriges bästa teckningar av just orienteringssporten. Det eh... stämmer nog. Och eh, hästsporten är ganska väl. Ja, också. Alltså, det, kan ändå inte. det kan vi nog inte säga att det är Karl-Johans förtjänst. Nej, det är det ju inte. Nej. Nej. Men det är lite om golf Det är för lite om golf <laughs> Ja, det kan jag tycka också Förvisso för, för eh, Har du läst har du hunnit läsa morgontidningen? Ja, jag har hunnit bläddra igen ja, så... eh, Det var väl inte så spännande idag Nej. Om vi tittar lokalt så var det väl En röda Korsförening som Lokala röda Som fyller hundra ja, var... Och sen var det en träta om någon ny fritidsverksamhet för seniorer ja, just det. 65 och uppåt jag funderar på om jag ska söka mig det. det tycker jag du ska ju höra jag ska knälla lite om mina verkande ben ja eller hur. rygg men du Röda Korset, det var ju rätt intressant att det var om Röda Korset då och där, där har vi ytterligare en sån här del av det ideella samhället som är oerhört viktig och som man som liksom bara tuffar på och de fick ju en riktig, riktig eh uh, förtroendeknapp uh, som de har jobbat sig bort ifrån eller tillbaka från ja. den här uh, som försökningar att han jag hör att, säga ja, att han att han att han, heter han bonner eller något han, sånt där, han så. Något. Ja. Så, att, uh, så det är också en sån där uh, så en, en ideell förening med framförallt väldigt mycket kvinnor. Ja. Som, som uh, dag ut och dag in liksom ser till att, att uh, samhället förändras. lämnar med sina bussar utanför systembolaget. Uh, ja, där. Har jag hör. Ja. Men du såg du inte Jideskogs insändare då? Nej, den har jag missat. Jo, såna Monica hade han om om om näringslivsklimatet Hon var orolig för näringslivsklimatet i Östergötland. Ja, det var en uppföljning på den här dåliga resultatet ja. Precis, men hon konstaterar hon konstaterar hon hon spädde ut Mjölbys fall genom att konstatera att det är egentligen ingen annan som är duktig heller. Så att det... <laughs> eller något sånt där gick det upp på. Så. Ja, det var bra. Men hon ställde frågan, vad ska det nu regionen göra? Ja, ah, ska bli spännande att se om, om regionstyrelsen. Eller... Ja, då, får, då får jag läsa den efter frukost. Ja, det. Och vem vet, du kanske liksom går igång på den så att det kommer att dyka upp på din blogg. För det är ju så att eh... Fredagsfrallans utrikeskorr Anders Jakobsson är ju en gudabenådad bloggare och har den här fantastiskt bra bloggadressen. Missa inte vad han läser. Och Anders, vad är det för adress som man ska knappa in på datorn? Med Jakob vid tangentbordet blogspot.com. Ja. <laughs> Alltså jag har, snö, jag har in på gamla ungdomsminnen. Ja, jag ser det. Men de är, ja. de är väldigt spännande att läsa också, tycker jag. Alltså, så ja, att, äh... vi var ju där nästan åt Al Capone till det och det berörde Örlimothålla. Oj, oj, oj. Ja, ja. Ja. ja, man undrar ju vad det är som händer. Men du, fokus kommer väl idag, eller? Fokus kommer idag. Ja, Den då... äh, får jag ägna en del av förmiddagen åt. Det är en utmärkt sammanfattning om man vill följa. Ja, jag håller med det. Det är en fantastiskt bra publikation bra. faktiskt. Ja, ja, själv så ska jag, ska, ska jag vinna några viktorier här i helgen genom att svinga min golfklubba västerut. Ja, det, uh, jag, jag önskar er lycka till. <laughs> Tack. Hoppas du kommer att frysa riktigt mycket. Ja, det kommer jag säkert göra. Göteborg på hösten är en höjdare. Ja, ja. Det, är det. Anders Jöckersson, har det så bra, så hörs vi. Skött om dig. Tack. Hej på dig Hej. Hej.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 Forgets what I lost. Wake me up when September. Ends. Ja, Det var väl kanske inte den snyggaste toningen i, i radiohistorien, men vadå? Eh, Fredagsfralland, morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Zoomen byggd och du vet att även om du inte har en vanlig radioapparat så kan du gå in på www.hitsfm.nu Martin M, M bara så kan du faktiskt få eh, lyssna på vadion i din telefon och hits men att det var mycket att hålla reda på men ni vet ju ni som är förditliga fredags för alla lyssnare att ni har alltid anteckningsblocket framme för ni får ju så mycket intressant information men du, jag tänkte på en grej. när vi snackade för det här programmet Bosse, så sa du så här: det, det är spännande att stå där uppe i illen liksom alla motioner, vi ska säga att illen är ett fantastiskt, är det ett naturreservat nästan eller något sånt där eller? Ja, det är ett speciellt naturreservat för ja. det är avsett för att eh, invånarna i Trans kommun ska ha ett friluftsområde. Ja. Så det är inte ett naturreservat att ja, man konsiga växter. Ja, precis. Sådär. Sådär. Då har vi massa annat. Det har vi svampar och skit eller vad det var för någonting. Som ska så det, är, det är ju fantastiskt att det är avsatt för just det. Ja. Och då är det ju så här: att, ja, du, du sa det så här: i, i, så här det, När man jobbar då och ni har gjort ett fantastiskt arbete och ni har fått vett vet, rättmätigt mycket beröm också. Bara alla spänger som är fixade. och, och Jag, tycker spänger, jag ska, ska säga spänger många gånger för jag älskar det ordet. Så där, va? För du tänker jag, för spänger heter det inte spångar Ja, tänker mm. efter. Jo, pff, Jo. Det, du sa, nu jag försöker, det tar väldigt lång tid för mig att komma till det jag skulle vilja säga. Och, och det var egentligen det du sa. Att, att när man själv springer där, alltså där så sänker man att det, det är ju ingen i den här skogen. Mm. Men när man väl står stilla på en plats och, och arbetar, då ser ju du. Och berätta. Mm. Vad, så. Mm. Nej, men När man står på, på ett ställe och jobbar man ser, då kommer det ju alla sorter av folk. De kommer att gå med stavar och de kommer kanske... Inte med rullator men ja. åtalet. Ja, ja. Och där kommer de som springer, där kommer de som cyklar. Och... Ja. Alla sorter. Alla åldrar. Men visst, är den häftig motionstrenden? Ja, och ja. det är det ju. Jag sprang ju mycket sådana här lopp på 80-talet. I Göteborgsvarvet. Och vi sa det, 15 000. Det kan inte bli mer. Nej. I år var det väl 64. Ja, helt, helt brutalt konstigt äh, alltså. Typ Vasaloppet så är det väl nästan 100 000 som åker. Ja. Um, och det, det ser vi också här i stan boys börjar med löpargrupper. Ah. Um, där ah, kommer ju jättemycket ah. folk till dem. Vi börjar med längdåkningsgrupper i förra hösten. tänkte jag det kommer någon 20 kanske. Första gången kom 74. Ja, men det är helt sjukt. Det är nästan för mycket Jag sluta, gå hem och jag <laughs> ja. det är. Nej men ah. det, det är ju det som är den belöningen för för det ideella arbetet. Ah. Ja, det, det är så häftigt. Du var ju bästa Göteborgs Göteborgsvarvstiden? En no och 24. Uff, jag prata inte med dig någon och mer. Du, det, ja, det är ju imponerande. Alltså, det, ja, Göteborgsvarvet är ju. Fan. Jag sprang första tranosloppet, eller första nya tranosloppet ska jag säga, vad är säga då? Va? Men det är 15 kilometer. Det var brutalt. Det var ju bara upp för Det var jävla inga röjda stigar ska jag börja tala om. <laughs> Där hade det inte varit i varje fall. Men du, nu, alltså tiden bara sprutar mm. iväg. Och, och på tal om ideellt arbete, missa nu inte ikväll musikcaféet med öppen scen på Nygatan 9 i Boksholm klockan 19-21 antingen så kan du bara dyka upp om du själv vill spela och berätta någonting eller så kan du bara komma dit och ta en fika och njuta av alla talanger som finns runt om. kväll klockan 19 på Nygatan 9 Kulturhuset i Boksholm och Den 21 oktober då ska ni åka till Sagateatern i Linköping för då får ni träffa Hans Lundgren som egentligen har byggt upp det professionella musiklivet i Östergötland under 40 år. Han, han ska vi träffa i dirigenten framifrån. Jag ska föra ett samtal med honom under en och en halv timme kanske. Men Bo, innan, du får, innan du får ge dig iväg upp till Stockholm och tog, tog, lyckas till nu och spring, spring duktigt idag nu mm. eller imorgon eller när du var sådär va? Men först ska vi nu spela pest eller kolera. Det är här vi skiljer agnarna från vetet. Det är här vi korar mästaren. Det är här vi verkligen ser om du är av rätt kaliber. Är du beredd Bo? Jag är beredd. Vi spelar pest eller kolera med Bo Nordin. Morgon eller kväll? Morgon. Ja, det här är ju en morgontid i Radio mm, mm, dessutom. Mm. Är du morgonmänniska? Nej, ja. Mm. Oh. Det är jag också. Mitt mm. problem är att jag är morgonmänniska, kvällsmänniska och nattmänniska. Så det, det, det straffar sig emellanåt. Ja, nej, men är man, man är fräschast på månaderna tycker jag sådär, va? Eh, man är mindre ofräsch på månaderna kanske jag ska säga. Som, som de Okej. Eh, orientering eller kajak? Det var nog den, förmodligen den svåraste. Ja, det är nog. Kajak? Ja, ah, det är kajaken då. Mm. Ah, men jag mm. förstår du, du har nästan en liten kärleksaffär med din kajak där Jag alltså. mm. hur ah. eh, sommar eller vinter? Du tänker på den också mm. blir orolig. Ah. Ja, det blir roligt. Ja. Är nog vinter? Ah, ah, mm. nu avslutar vi det här programmet. Tack ska ni ha för idag. Ah, ja avskyr avfyr vinter, du vet ju det. Ja. Ah. Ah, okej. Okay. Ah, det blir det blir så här lite dålig stämning här inne tycker jag. Ah, okej. Okay. Hund eller katt? Kat. Ja och vet du, Här får man rätt oavsett vad man svarar Det är så fantastiskt Bara man tycker om djur så, så, så ja. Du har nästan vunnit det, det återvärda priset Det är en kasse ifrån Intersport Fylld med ära ja Så tänk på det den här, den, den här tycker jag är så fantastiskt rolig så jag, jag, jag, jag, Och det är väl egentligen bara jag som tycker den är rolig Men det räcker det är du med? Vi spelar pest eller kolorna med mm. Bo Helt avgörande. Sol eller måne? Oh, uh. Sol. Ja, eller hur? <laughs> för det var, ju, det var ju det som vi konstaterade. Det är ju liksom din, mm. din vad ska man säga? Din moderklubb eller, eller grundklubb mm. här. Då. Mm. Tack snälla Bosse för att du tog av din tid. Kör ja, försiktigt upp till Stockholm. Och lycka till med golfen. Ja, oh, det kan behövas. <här> jag är förmodligen bäst på 19 hålet. Brukar det brukar vara så. Och som vanligt så avslutar vi en dag som denna då till exempel John Lennon föddes. Eller Jackson Brown för att säga någon annan som är schist musiker. Vi avslutar med ord för dagen. Och det här vill jag att ni alla tar till er. Det går lättare att bygga samhälle. Om alla hjälps åt. Skötomer, så hörs vi igen. Ha det bra. Hej! Ni är med med nyheter! HITS FN 97,8. 97. Där är de senaste nyheterna från Radions nyheter. Svenskt territorium har kränkts 42 gånger de senaste fem åren. Detta är en det sammanställning som Försvarsdepartementet gjort för dagens nyheter. Kränkningar gäller både luft- och sjöterritorium. Flest kränkningar, sju stycken, står USA för. Ryssland och Tyskland står för sex kränkningar vardera. På tredje plats kommer Norge med fem kränkningar. Enligt överbefälshavaren Mikael Bydén så är det Ryssland som driver på utvecklingen i närområdet.